Fekete rózsa árnyat vett. Elszávúj Attila és szávúj Lajos emlékére. Azon a napon, amikor esőt hoztál ránk, de még elejtette tobozát egy fenyő, hol árnyékban omlottak zord sziklák, eltakarták barlangjait a sötétnek, és imádkoztunk. Utolsó szavad vagyunk mi fölötted, és gyalázva önmagunk tetteit könnyezünk neked. Nézünk egy pontra, hol lennél, hol léteztél, és vagy, Talpik fekete bőrben, ahogy szeretted. Hosszú hajunkat fújja a szél, a sötétet kis fény váltja föl, és várunk, míg leég a viasz. Virágok lopva szívedre, imádkozunk.